Frantses estatuak plantan esarri duen egitura izanik ere, eskubidean defendatzailea botere independente bat da, pertsona ororen eskubideak eta askatasuna bermatuak izan daitezen izendatua dena. Frantses gobernuak Jacques Toubon, justizia ministroa ia izendatu du postu hortarako eta eskualdeka hainbat pertsona izendatuak dira jendartearen kesak bildu eta konpontzerat entzatzeko, Funtxean, autonomia erkidegoan arartekoak betetzen duen funtzio gisako bat. Maji Tegez Perez da departamendu mailan jenden Kesak biltzen dituen arduraduna, bere ardura esplikatu digu. Ma kompetenzia departamental, mekom nu som troa delege, me do kolege ki son tapo, zokup de fazon privilegiez de zo sektor, e kom moa zu basea bai hon, jo mokup en priorite de dosie dolarondizman bai hon, dizo. Kesa aurkeztu nahi duen pertsona oro, harremanetan sardaiteke beraz bitartekari hauekin itzordu bat hartzeko. Ils m'ont contacté sur ma messagerie ou bien par mail ou bien par téléphone. Je les reçois et avec eux, je vois si vraiment il y a matière à faire revoir leur dossier pour tenter de faire valoir leurs droits. Ez dituzte Iparra Euskal Herriko datuak eman, bainan Departamentuan bosteuntal arogoita amazazpi galde eskuratu dituzte 2000 amalauean. Horietarik, eunte irurogoita bosti informazioa emaitearekin aski izan zaie, eta aldiz, iruonta emeretzi dozierri izan dira tratatuak, euneko irurogoita amalaueko arrakastarekin. Sozialar loan, duela jendeak geienik erreklamazioa egiten, esplikatu digu magitegez perezek. Ce sont essentiellement des dossiers à caractère social dans le département. J'ai beaucoup de dossiers qui concernent pole emploi ou bien des dossiers avec la CAF et puis également pas mal de dossiers de retraite aussi euh, que je fais remonter à la Carsat Aquitaine. Eskubidean defendatzaileek bitartekarri lana besterik eztezakete egin, ez dute dosierretan erabakirik hartzeko eskubiderik. Voilà, pas plus que ça, après ça s'arrête là. Souvent, c'est très efficace même auprès des administrations parce qu'on a des correspondants privilégiés dans les administrations et les questions qu'on leur pose amènent des réponses très précises et donc souvent apporte des solutions aux personnes qui sont venues nous voir. Bainan Beren Itzortutik jendea lasaiturik ateratzen dela hiduritzen zaio Maji Teresa Pérez. Les gens ressortent terriblement apaisés parce qu'ils ont trouvé un interlocuteur, ce qui nous trouve plus malheureusement beaucoup dans les administrations où c'est très impersonnel où ils n'ont pas d'interlocuteur euh, désigné eta preseski jendeak bitartekari bakar baten beharra duela eta gaur egun administrazioan estela hala adierazi dugu Magiterez Perezek Si hiz hiz hon troa foa, hiz hon hau troa foa de person diferent. Hiz hon telefone, hiz hon patonbezola interlocutarki hile. Tandik, kent hiz honu voar, on lesa ikut, irosort, avek lena presión, ko vremen se okupedeu. Bere eskubideak, ez direla errespetatuak iduritzen zaion pertsona horok beraz, jo jodezake eskubide defendatzailearen gana, eta ez dela, oraino aski egiten, adierazidigute hemengo bitartekariek.